سوره سبا دې زنه سوره مې استدا طرفي د قرانو pore او دې یو اتیا سورته ندي دا مشتمل ده په دوله ثوابونو اول باب تر سوره یاسین دې کې رد شفاعت قاری دې رد شفاعت قاری بل څو پزور خلاصون کې نشته او دا داو با صورت کی روالی بیشتم آیات کی چه بل سو کنش اخلاس ہوئلے تاو چیز اللہ نسیوانی بولی قولدولدین زامتون من دون اللہ اوہ رحمدت کئی اغایچ حساسو بی گمان دے بیداللہ تا سوچینی بولی رحمدتی کئی زامتون من دون اللہ لا املیکون مسخال اذر را واق دار ندی پا برابر دا لا يوجد قد نظام نظام ونظام فيما من شرك لا يوجد قد نظام لا يوجد قد نظام نظام ونظام من ذلك نشتاء الله معابن صدورم ونطن فى شفاة واندهو سفارش ديشي کوله لكن دي الله لا يوجد شفاة قاري لا يوجد خلاص واله زمانه لكن الله کی اللہ <سؤال> وہ ریفرس پہ کی جیسے زور طریقو سرا <سؤال> رد شفاعت قاری کر دیں سورت قسم دے پدریو بابن اول باب کی ذواجری کر گئی دیم باب دا آیات لسمنا رسمنا ولقد اتهنا دهوزا مننا فذن اے جس بیانید مخلوقات مخلوقات اٹھو اللہ تا جزی کرلا اور بیا درے میں سکے دریمې سکه طریقې تعلیم ذکر کئ او تا ورځې ذکر کئ آیات او سجریستم نقل معیار دو کومه سماواته تعلیم او زجر په انکار د مقاصد ارباو په صورت اول اخر کې زجر په انکار د مقاصد ارباو او مینس کې ایجز د مخلوقاتو صورت ممتاز دی په بیان دو رد دا شفاعت قاری سلام الحمدللہ الذی لا معصیتہ نجعلہ علی اللہ جل جلالہ ذی تعبیر جل جلالہ ذی برجو کتا اللہ الذی حمدنا باخرت کی دنیا کیم اخرت کیم ہمہ کی الحمدللہ ذکر شو اغه حمد دنیا او دلته کہ ولو الحمد بالاخره اللہ الذی حمدنی باخرت کی والحکیم الخبیر اللہ الذی یک متون والا خبردار یا اللهم <سؤال> ایلیجو دا د ریلی اکلیږي گرکای په الله <سؤال> پاره چې زندګی بزماکي هغه روضیه دې نه هغه واره دې برینا هغه خیجی برا الله دې رحیمه او پخون کې دا زجر دې گرکای په انکار د قیامت وای غافر لا ذاتین اس انا براجمه د قیامت په وروته ویا بلا ولی من رضی وربیې قسم میېپه لطیان نه کوم خامه خا را به شي تا او قیاممت عالیمل غ قسم میپه جالیمون غب دی په پټو پ دی لا زبانو او نې پړد لانا په می د زه بره نخته د زریپ رابر پټې نشته هر سرورتهکار دي والا سررو نه او ن ل مګ الله لمې دي. لذین یہ د قیامت دراتلو حکمت سره خلکو اعمال کړی دی بددی نی میروشه قیامت رانی شي نسبت ظلم وشي الله تعالی خلکو بدلی کړی عمل نه میروشه لذین یامن نو د پاره چی بدور کیو مینانو تا چې عملی کړی خو داګه سان د یو د پاره بخشش او خوراک دی عزت دا غسان کوشش کوي په بوتلان داتو نه وایي چې معاجزين په داهال چ کمزورې کې الله په خپل ګمان ګمان دازې چې موږ الله کمزورې کوو موږ نشنیو دا غسان له جوړه پر ازاب دې می ريجنالي تو ازاب زر زناق نا او ذلک الم او خير الذین کتاب تور ګرشه د پو او الذیا رله الَّذِينَ نه او تللم پ داکسان چاغ له پور پرشي ده پو پهې اللهدي اوندې ل کار کتاب ستاتهه لګهشي ده د درفستانه دلیحت ممنان پهدي پوهږي چېخورران د الله کتاب دی دو پهې خبرانې رسیددلې پهې پولې په یادې اولار خلا سر راې مستقم دغېلار تهلیشي اے خبر نظر کو تا استا پیو سڑی و نبیو کوم خبر در کیں اذا مزقتم کله جتا سو ذره ذره شيء کامل ذره ذره کېدل مړه شيء ذره ذره شيء کامل ذره ذره کېدل یقینا تاسو بې دایښ نهي کې بشي افترا علل غریبن جوړ کو ته الله درو ام بي جننا کبدلیو توب کذلیوانا اې بل الذين لا يمننا بلکی هغه سان چې مانړه باخیرت 파ذاب کی او په گمراهی کی لری کینی افلم یارو الاما بینای دین نو ګوریدیو تفیب ارتا چې مخکی لدیونی تفیب دونیوی ارتا چې مخکی لدیونی ار چې رسول دیونی نو دی برا وخت غطا برا وګړه کنه निजाम کتو وګړه ان شاک اوالو نفس بیم الارضا وب منډو دی پزماکا او یسقط علیہم یا بر اور دې بدیو کې سفن یو ټوټه د باندې نا کې سفن مینه سما ان فی ذلکا کن فذکی آیات النقر لکل عبد منیم د فادار یو بندا چې عنابت کې الله تعالی ګرځي اوس هي جذبانه د مخلوقات داوود علی السلام جد سليمان علی السلام جد باچیانو او د پیریاں او ولقد آتینا یتنور کړو داوود ته د خپل طرف نه فضلن اور والے یاجبانو ویلومن اے غرونو او وی بما او راغد سرادنا وتور او مارغان والنا له او نرم کلو ما ظاره عثمان ان ام سابقات جوڑا واس غرو درا وقدر پیسر دی اندازہ کو پکړو کی کڑے برابر اچوا و امر صالحن عمل کوی خو نیک انی بما تعمل نو وسیل زو استاس وامل نو مال ذن کی اوورا داؤد علیہ السلام اغد اخپل لاس گتا پڑا نا علم بد لاس گتا پڑی در استدریس پا که دا اللہ در ازا پار زمان رب خوشحالشی دا ایزی محریضا نا منگولور کریو وانی امال سابقات واملو سوالها و لسولیمان الریا تابع کرمون سولیمان السلام در باعدو سبا دوها سباکت للداغین شاہرون پا پښانه میاشتې وو او ما ما ما ځیګړې کې در پښانه میاشتې وو دائمو تابې کړهم بعد مې ورته تابې کړه او د بروانو توبه سربېری مشغتلار او بیا وبسره راغلا زنه یو موسم کې وي وترتوم او بل موسم کې ابل تا کابل توتو ګرمه موسم کې بیت المقدس توتو یخنه موسم کې دا تغفران دې وسغلم دا معبر دا اختیارات مور کړني ولی سليمان او تابع کړه موسی سليمان السلام بعد وضو عاشارون سار کې دل په مقدار زميشتي ماخام کې دل په مقدار زميشتي واسلنا له او مونږه نرم کړو ته نه لکې ترې چې نه د ګګړو ګګړو چې نه یې نرم کړوا با د پیریاو نه راوځه او به مخده کې په در خپل او مېوزر منهم او چا چې به کیجریو کړی دیونه زمونږ وکړ نو زه په ثکوبم غا ته مینا زاویسې یا ملو نه لو جوړو به سليمان عليه السلام الله کل جواب پښان د حوزونو لوی لوی دي بندو جوړو او قدور راثيات او کټوې مضبوطې ایمنو عمل کوئی آل داود علیہ السلام شکران تا بیداریں و قلیلو من عبادی شک شکور او دیز ما بندگانو کی شکر گزار دیں فلم ما قدرین آلیں نار کرنچی پیس دراس پا دمر مر مقرر کو ماد اللہم خبر ورن کو دیخل کو درام پو مرد سلیمان علیہ السلام اللہ دابت العرض مگر یو بیند از مکی تاکول من ساتا خوڑیم ساتا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑا ہوں او په نیمه کې پادشه وجه دا و چې داوود عليه السلام دوه بیت المقدس د جوړې اراده کړو نه شفاجول غټ کې او کور دیو حضوراتو هغه یوه تو ته ناوخه چې دا کور جماعت تراکا رقم والے يهودین انکار وکړو داوود عليه السلام هغه غټ ورغړو از حاکیم عليه اجازه اغه غوټي اور غړاو د یوه دی قران الله تبارک و تعالی ته دا نوخه وخت زموږ دی بندا هرڅه کافر دی دا کور دی اوران کو به اجازه جو سليمان عليه السلام لمقور نه کړو چې دی بیت الله اتمام تورسه سليمان داو عليه السلام سليمان عليه السلام چیراله دا کور جوړاو سات تورسه دو ملک الموت راغلی ستنه سالو الله پاک کوئی دنه اجازه والا په اجازه نه ودا کور بنم غړې پال شي پیران ویا کار نه کوي نه الله پاک کوئی شی شوب بنگله جوړه کې کمره او پای کې ودريږي پیريان وځي موږ تو راړلې تماشې کې مزو صاحب جوالو جوالړو مې سليمان عليه السلام دا شان شی شوب کمره جوړه کلا او زنې لانی امساء اته کله ولاردې ساجا اوسه شي پیريان کار کي دبا دا پیريان تا پتن لګي چې سليمان عليه السلام په کې مړځه کې ژوند دي او دې اونه په صورتلیک غلا غانی معلومه ورکه معلومه ځان کې شي معلومه زادروږي همسا لان دی نه امسا همسا کمزوري شو سليمان عليه السلام را غزار شو پیریان ال پوش شي دیکھو ماړو اور کنا ګورا سليمان عليه السلام دغبل همسانه ویني شي د پکولې او نن ورای شي بابا سان غروډي کنا بابا یې ځوان دی او بابا به یې نه کټ اړي او بابا ول ټکر ورکه ټوله درووی دا بابا نه دا شیطان دا کار کوي عقیده په قبر راوی دوره دلارشې بابا کې ونه وای دا شیطان راشي وای ام صاحب باندې کې سره وای او ورته زم ما پان زم ما دربار نه څنګه وای دا بابا نه دا شیطانی ځان بابا را کړې ساقې د خرابوي سليمان عليه السلام د خپل وینه نه نه د خپل انسان ونه نشي د پکولې سلیمان علیہ السلام زار نبر نشخلاصولے او مرگ حق ته انبياله مسلما نه مر راولے چې قران او مر پی راضي اوته نه مړ نه دي دا, دا قران دا مقابله نه دا فلما قضوينا هر کل چې من په سلوک را په سلیمان علیہ السلام نه مرګ ماذلهم خبر ورنه لران دي ولرام علام اوتي په مرده سلیمان علیہ السلام مگر وين ازمکه تا قول من ساعه پړم ساده بلم اخر ارکلا چرا گزار شو ده تبینات الجن نکار شو پیریان ہوتا متعارجم ده ال لازمم ده چې لازم شي تبینات الجن پوسول پیریان پیریان اختار شو پیریان ہوتا اللہ و کان یعالمون الغیب کدی په پټو پوي دی درنگ مینو تر پا زاب رسوا کون کی کہ آیات تبیینت مان کار کړه پیریانو خلق تا اللہ و کان یعالمون الغیب کدی په غیب فویدې درنگ مینو تر پا زاب رسوا کون کی, کی دیو خلقو د خارګ جمع عالم الغیب نیو <تصفح> تبایینا تو یا لازمی سی ده او یا متعدی سی غدا تبایینا تکارش و پیریان دا دیو پا غیب ہوئی دے نوی درنگ ترکڑے پازاو درسوائی کی اک کارک پیریانو خلکو تا اللہ کانو یعلمون الغیب مالبی سودرنگ بینو ترکڑے پازاو درسوائی کی لقد کانا لیسوا انتاوس عجز بیانی دا باچیانو ورا باچهان اغکم زوری دی باچهان سری اغکم زوری دی دا سبا سبا خار حال بیانی خار خاروالا الله پاک په امن گرد ہوئیو لیکن چی کل آغی مخالفتو کو نافرمانی وکړه نا اللہ تی نخبری خوشحالی واغستی بیا خوشحالی تی الله واغستی او سبا دایو نیک سڑھے ہو دا کلی بیا داگ پا نو ماندی مسمع دی اوس او خضره جو دی اوس خوب لی دلیو دا ملک تبا گی د خپل مال خرس کو او د روان شمدینه تیجر تو کو نو اغا کلی بیا اغا سبا پنم بانده موسیم آشه ده دا سبا باره که علماء نقل کئی ابن کسیر نقل کر دی دلی سوا پینزسوا یو دیشتم کی چی نبی علی السلام باره که اغا اشتار سَيَمْلِكُوا بَعْدَنَا مَلِكٌ عَظِيمٌ نَبِيٌ لَا يَوْرَقَّسُ بِالْحَرَامِنِ زمان رسو یا پیغمبر راضی چه اغا با عزت داغو پارده کی برقراری وَيَمْلِكُوا بَعْدَهُ مِنُمْ مُلُوكٌ يَدِينُونَ الْقِيَادِ بِكُلِّ دَامِينِ بیا با نور با اچان راضی زان لبا حکومتون الوڑای وَيَمْلِكُ بَعْدَهُم مِّن نَّاسِكُمْ يَسِيرُ الْمُلْكَ فِينَا بِاقْتِصَامٍ بِيَاو بَاشي تَفْسِيم شيوذ وباشي بضې وای ويملک بعد قحط ان نبیون تقيون مغبطن خير الانام نبی عليه السلام داو نبی له اج ذکر ان کې یوسم احمد او یعلی تانی او عمر بعد موسی بي عامی کاش ز بدو کې جون دې نه ډېر وخوا ما وازیده و انثره بنصر بكل مسجد وبكل رامي ما ول پیامبریم ذات کړو متايا ظرف كونوا ناصري و من يلقى يبلغ السلام سوچو <تصفيق> سره ملاقات <تصفيق> کوي سلام <جو> ورزمو راسي <تصفيق> <تصفيق> دا بحثه کله چې عذاب راغی ناکل الله پاکونیو او شالي ول الله پاک وو تکلیف بدل کړا علوی لاکد کان علیہ سبحین 37 4 دره فاره په مسګنیم دای په کلیکه آیات النخ جنتاین باون جا یمین او شمال چار چا پیر باونې جنتاان تسنیه په اعتبار د طرفه نو سره ارا د منل جنتن یو نتو ویس ویسرتا خ تر په تا کین تر تباغ ده داینه ډیر جنتانې طرفونه والا باغ کې طرف نه او ګس طرف نه میمغه خره میوي درخپل او شګر او کې دالنا بلت دی کلیه مزیدار اورب د بخون کې نفارضو دی مخوالو فارسن را پرې مخ پدېو سیل عالم اغبن سیلاب ذبن سیل عالم دا سیلاب ذبن دا لوی بندو علما ن که دا سلیم اړیو یو سل پنځوس فوټه دی دنګو یو سل او پنځوس فوټه دی دنګو دوه اګړ بندو او چې عذاب کاری لای الله راوسو آ باندې بیرګو دا خو را پراناس او توبایوکو عذاب زره جوړ شو پارسلنا عليه السلام عليه السلام ذبان وبدلنا بدل موږ کوزه زرا باغچو جوړ کړې په سبب د باغچو جوړېو جنتي باونا باونا مور اور نور نور مور اور کو بدلنا به او بدل کې موږ کوزه زرا باغ جوړېو جنتین طرفونه والا باغ زوات او کولین ختم خاندان د خوراک به مزه واسلن او د شانتی غز او شیمین سدریل قلیل او او شے د بیرو لگنا لگی بیر مول ورکنی معنی اگر سه مله پګانو بدل کوم ظاہر کده جزاء نام بدل ورکړم ما یو تا پسو د کفر دیو وانو جازی بدن ورکم مگر ناشکرتا و جالنا بینهم گردولئو ما دا دیو منسکی ما نه نکلو آگی بارک نا پیا چی برکت ما چولے پائی گی قرآن کلی خکارہ دا او د شام منسکی ما خکارہ کلی گردولئو مسافر به سفر کاؤں سارے پیوک کلی کیا لوڑی او خوڑن مستقین بلطورسی جہا بات کلیو دا غل ڈاکو خطرہ پاکی نو چیسو کو دیمار لوٹکیم ورن زائرتا تلیخ کارا اندا ذکره ممپده کسیر سیرو بیالی آلیا و, و ایاما آمینینو او دور دیپا آمن حویل بی ربنا باعد بیناس پارنا ایر زمغربا جو دعوالی زمان دا سپرن دا دعا با اعتبار الحال په زبانی حال آمن لیسے شو روکنو چې گویا کہ اللہ لی درخواستو کوئی زمان دا درکا جو دعوالی روالی مابین سپرن و زمان کیم و ظلمان پوسوم او ظلم اکر و بخبال زان امی کردو دیو احادیثا تاریخ ساسوم و مزقناوم ریچ ریچا مپرو دیو پا کامین ریچ ریچا کولو ریچا خس خس خس خس مپرو این نفی دالک اقین فدیکل آیات دلیل ندپار داری و سبرکون کی شکر گزارم ولقد صدق آلهم او یقیناً رشتیا کړو په دیو ابلیس ګمان خپل ابلیس د خپل ګمان رشتیا کړو اوی توکو مې جو تبا کړو په تباو ذران شعبوسی مگر یودل نو مومینان او ما کانلو او نو دی شیطان سره په دیو مان سجو الاله نعالما مگر ځکارو کوه اغه سوچي ایمان ولې په اخرت دا غا چا نه چاغي د اخرت نه بشکې اور اُستا پار سماں یا پی ساتون کنے او اودللا اودلذینا رعبلا اگسان داوس کا داوس سورہ جی کر کئ اوذلذینا رعبلا اگسان زامتم جساس بی گمان دے بیلا اللہ چدا س سپارش کئ زانتم انہم شفاعہ لکم تاس بی گمان کو ادا س سپارش کئ تاس خلاصئ ریب علی لا یم لکوونه واگدار ندي په برابر دزاره د ذې برهبر وادار نهدي بر وته او معلو نشتول زه په د اسممان ځمو کې من یو واگدارې نهدي مشر کوئ نه نه واگدار خونیدي خدا د برخې خوونان دي جوړ الله برخور ک ده الله وي اوماللوم پې مع شر نې زه براوته برخه برخون نهور کړي دا تې مواردې برخور کړله دا با داېور کړي. مشריק وې برخ رکھند او غړې خدا دا الله معاون دي الله پاک ټول کړه په پنل کې خدای معاون دي او ته بلته انکار کار تور سي الله وي او ما له من منځه نشتا الله زرا ته مخلوق نه معاون ما سوق معاون نه جوړ کړي مشריק وې نه برخ واره خو دي واغدار نه دي معاون نه دي سپارشه کوي کنه من غو ته او دې الله ته انکار کیږي زموږ خبر الله ترسه الله جو کوي چې سپارښ نیمه شي کوله ولا تن فو شفاعه اندو پیدنور کی سپارښ پسند الله کی الا لمن مگر اغه چاله اذن له چې الله ور دې زونه کی او اذن با الله کی قیامت کلا کړه نه ده چې تا رو سپارښ کوي حتا تر دې اذافو زیان قلوبیم چې لري شيرا دړو نه دي ملائکونه وګورا اغه سپارښ شي کوي په په ګبړاډ کی شي یاره کی شي دلی بشیران درونداغی قالو ماذا قاد ربکم قالو ویدہ ملیک ماذا قاد ربکم سوف فرمین ساس و رب لانج ملیک باندن تبوز کچا اللہ سے پیسدار والے گلا قالو نوی اغنور ملیک اللہ سے حق پیسدار والے گلا اللہ سے حق خبر اکرا اولا لین اللہ جیلوی ذات او لوی سپا تنوالا قلوا مردوخوكم سوک دیں پراک در کئی دبر اوقتانا نوی اللہ دا خوراک رفکون طریقه تعلیم دیمیسے کې طریقه تعلیم او بیا زیر پر انکار دا مقاسی و عرباؤ قلو آیا اللہ وئنہ او او یا تاسو لعلاؤدن پیدایت یوں او فیض والا لی موبین یا پکم را اخکار رکیم نو قلو آیا لا تسالون نو تاسو نو تبوسن شکی دے ہم ماجرم نا داگی چمنگ جرم کر دے تبو سنشکیر مگنات آگئی تاسو عمل کوئی نو آئی یجمعو بیاننا جونبو کیا اللہ زمنگو ساسو مینس کی رب زمنگو رب ساسو یجمعو بیاننا ربو نا جونبو کی زمنگو مینس کی رب زمنگا سمم یفتحو بیاننا بیابیسروں کی زمنگو مینس کی ان صاحب اللہ دے دیر پیسرکون کیا فوا قل وردو ہے عرونی اخائماتا اللہ جنہا کسان الحق تنبی چتاسیو ذکر لی دا اللہ سری صدار قل لا <کلنا> تسنرا دا دا بل هو بلکی او اللہ دے ضرور ایک متن والا ومارسلنا کا اس بات و رسالہ اور نے لے گئے ما مگر د پارا تھولو خلق تول خلقتا بشیرا ذی اور کون کے سوچی منی یہ اور کون کے سوچی نہ منی لا کن ذخر کنفوی و یقول نو متى ذرا و قلب ذال و قیامت کدا سریشتنی ہا قلوؑ لکم تاسو درمیعاو دیوامین اغلاو دی دوردی معلومی علا تا ساخرن ساعتن نبا رسو کی تاسو نبا رسو کی گئی دا دیلو آدنیاو گڑای آنو مخی گئی چلاو دراغ عذاب مخی کی دل رسو کی نشتا سوال دا دی چه رسو کی دل خواسی مخی کی دل خواسی منشتا دا دا تاکیت دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پار روڑ لے تاکی بختانوی علاق دیشی کی سو زیادت کمی نکی گی نو مقصود په کیساله کمي کول زیاده خونه دي خدا سره سي طبعا راودي او دماغ کې د پاراسه تاکید راودي نو معنا نبه پای کې مخکې کېدل درو سکېدل درو سکېدل په کې نشتا مخکې درو وازم نشتا ډېر تاکید د پر وړل ساتن یو ګړې ان مخ وقال الذين كفرون وا يكافر كريم لا يمنوا الكتاب دا القران اونا چمسکل دي نه دي ولو ترى كه وي نه تو كلاچ ظالمان ودري کي پسند طرف کي وا واپس کي با با جن با سوين يقول لنا ابا غسان چي کمزوري کسان دي اگسان ته چ دي لولا انتم قتا سنے نو مومنان الذين استكبروا نو بوئی غټان الذين سويفو اګه کمزورته انا هنو صددناک امنګ بنکړی وای انیل هوتاده ذات نا دا مونږ تاسو ویلو چې ذات د بن شي باز یا کوم بازار نه څرګل او تاسو بلکومت مجرمین بلکې تاسو نه فرمان وقال الذين سويفو نو بویاګه سان چې کمزوري شو اګه سان ته بل مکرو له له النار چلستاسو د دو شپیو دور دي شپي بارته ور دي بارات نه استام ورنا کلچ امر کومتا چ کوفور کو پالنا او غر ذو الله انداز نه سدارم واسرنا دامت ان پټوږي پیمانته او بغرزو من اغا توقنا في اناق الذين اصطدم دا غسانو کی چتافيران اناق د انو جمازه 60 مزتوي د 60 اتکړیتا سړک به ولادت خړې واچو کفارو الی زونا بندنیش در کړي مګر دا عملی کوم بندنیش ور کړي مګر عمل او ما ارسلنا لا تسليم نه له غلې موږ په وکلي کې منزي يرون کې مګر وی له مستانو دا موږ پاله چي لګلې شي پاله نشکو کافيرون انکار کوم وقالو او ايو نهنو اکثره موږ زياديو په مال کې په کې پما نه موظبین او نیومږ بیا ځاورا کړل شي قلوا ان الله رب الله ان ربي زمارف یسد ریسا پراخ راخه چاله جوه او تنګي لیکن ډیر زخر ګنا نه پويږي په دې راز نه پهچدای ابتلا ده پما وعليكم او بیا بیا تزهید مین دنیا نه لې ما نه ساسو بچی ساسو باغه طریقه نشې نزدیکه توسل را کې ذلف او مرتبه کې مگر آگا چاہ چاہ چیمان راڑو عملیو کو خو داکا سان دیو لرا بدل دوگنا پسو عمل دادی او دیو پا گروپات بالخانو کی اپامنی آگا سان اصحونا پی آیتنا چی کوشش کئی پا بتلان دیتون زمان کے معاجزین پدا حال چی کمزورکون کی دا اللہ دارا یا معاجزین پدا حال چی خلاصیون کی زمانگنا اولاک داکا سان کې کی محضورن حضرشین اوائی قننان اللہ ربی ی د مه پراکې خور را کو د پلو بندگانو تنګ ومان په من پختتون می شو تاسو خرج کوي د سشی نه په یوخلی په دا بهس نه دا به د مونپق نه رو و منته پهېپوانې هغه چې تاسه مال خرج کوي نه دا په مونپ نه رو بهپک پهپ یخلیپ مونپ دمونپ نه پپوان دو ماه دا دادا کی وہ یخلفو اللہ بدل ور کیلا وہ یخلفو من فللہ یوعزکم اللہ بدلر کین هغه چې خرج کوي سماله وہ یخلفون اللہ بدل ور کیلا هغه منفق تا یا فود غمال یخلفو رسو مشه منفق نہ دبسې برسروانی قبر اخرت کې خوشاله شي الله دې ډېر خو خراب کون کې با اوردمانی چپور توکیل لره ونه وو او بوم الله ملائکتا ها اولای یاکم کان یعبودون اے دې کسانو تاسو باندې کول اے ملائکتا صورت ویلو تانو اووی ملائک پاکه الله انتوریو ناتون مزګاری بيد دېونا بل کان یعبودون داخل کو بندگی کوله پیرانو او دې لذیونا پیرانو اچن کون کیو نفلی او مانن لا یملکو وعدانه بایساسونه زفارت بازو نفن والا ذرہ نه زفید نه نقصان نه تاسو یبل ته پیدا سول شي نه نقصان د پکول شي وانقول نو بو ایمنګا اگسان دې ځای مانو زو قاظا نار اوسه کی آزاد اور اگ کنتم بیا د کو جیبون تاسو تخذیب کو داز چر پنکار او کلا شوره سې شپې دیو سمنګا اتنا بیا ناتن خار ما هادا نده دا مگر او سره ده وعدی چی بنکی تاسو دا اگنا چی بنجی کولس افتلاران دا خزم دفتلار دن کا تریخی خرابی او حکیم ننموئی دا مولیان خود زور وقالو اوائی دی ما هادا نده الا افت مگر دروغ دی مفتران دزان رخشوین وقال لذین کفرون و ای کافر حق تا کلچراغی دیوتا ان هادا الا سرم مبین نده حق مگر جادو دیخکاران وما آتينا من كتب اونه د ور کریمه ديو لرا کتابونه يدرسونه چې لولې هغه یې لران الله ما ول کتابونه یو چې کتابونه کې دا خبرې ځکه تي وما ارسلنا اليهم اونه له غلې ما جوتا پاکستان ایرون کې او کذب الذين او تکذیب کړ جا من قبل جمع کې پمابل او ما اون او موجوده مې شعر ما ته نام لسمي الله تعالی څور کړې په خانه وتا د خدایي لسمي سيتم درسې هغه چې ما کوم نور کړو کم عزت نور کړو دا موجوده لسمي سيتم درسې نه فقذ ذبر رسل اغي زمائر رسولان تجيبو په كيف فکانا نسنګ زمها صاحب دقه سي عذاب جوړ اور کوم قلوا انما ايذكم يقنا نسیت کوم تا اوستا په یوه خبره را شه یو خبره تکومه ان تقومله او درېګ الله ته دوه او فراددن او یو یو سومت طب کوو بیا سوچو کوئي ما ب سایررو کو منجن نه نیشته ساملګري لیون تو دلیوانې نیم تا سوما ته لوانې وای کو ځو لوانینجرګو کوي مشوکئ میو کوئ بیا من جنن اختلاع اصحاب میاررcekako stanzaون وفرگم tha uno وane تهنچنو اين وانو ننש 이ه وانو نعو знم ضروری نم ضروری نم ضروری مزدوری مرا کوایه ، اقا advisor coll prova مضود وانو نش طرحی مريک ، اصاحن وانو نش Energie وانو بifierا مزدوری مربع خرم進業 وانو نم شوجی را را قبر دائما پو punto مخطین وانو نام وا صحب Hurud دا, دا صحب تهنچ دا مزوري چې وارم د اساس وشوه ما عليه مرا اجریا ان دا مزوري مگر الله څخه الله دې په ارسمانیګه عازر قولو ان رب بيشکه زمرب يغزي بالحق غرزي حق دره په باندې اللہ من غیوبو او پوہ دے پپٹو نهو آیا جا الحقو را غلط حق وما یعیدو او نشیخ کارے کے دے باطل اول ظل وما یعیدو او ندوبارہ وابس کی دیشی یا وما یعیدو الباطل نشیخ کارے کے دے مابود باطل وما یعید او ندوبارہ وابس کی گی نا اول ابتدا کولیشی او نا بیا اعدا بالباس کولیشی بلکی مبدی و معید سکده اللہ دے معنا دا وا رغله حق ما يوجل باطل ن خاركي اول ما بودي باطل وا ما يعيد او نه دوباره وبس کول کولې شي يعني ما بودي باطل او نه فلک اول پیدا لا کولې شي او نه دوباره بل باص پرته کولې شي متى شو مويد او مو ها مبدي سوږ دي الله دې راغلیه او ما یبدل باطل نشاول بلا کوله مابود باطل اول سکونش جوړولې پیدا کی او ما یوید او نو واپس کولې شي دوباره پسمرنه مابود باطل ناول المخلوق پیدا کولې شي نه دوباره پرته کولې شي ولوه انزلتو که حتا یم یقینا ذو خدایین بخپوزان وان تداتو که پیدایات ایما یو هی پسوبزای ویشن مات رب زما انو یکنا الله سیمون قریب او رذن کنه زې ولو ترا تخیب اوخروی کو بی اضاف ته اذا فجو کرچی دیو او يرول شي اذا فجو کرچی او يرول شي فلا فو تا نبی اخلاصې دل دیو او خذو او بنو شي ممکان قریم د نه زې زینا نه زې سړی قیامت دیو با دنیزدین اونیویشی یعنی قیامت کیونیوشی مین مکاین قریب دا غزین ایزدین چه قیامت ته؟ وقالو نوای با دیو آمان نابی منگیمان رو رو رو پا قرآن ایمان مرودی پا اللہ ایمان مرودی په محمد ایمان مرودی په قیامت مقاسی اربا چگی به کې مانگ ایمان ده او وانا لو متناوش الاوي سرنګ به ديول دره اتناوش چرت به شي عمل په قران اتناوش منل د ایمان ممکانی به وقت تو ریکا ممکانی به هغه پره دنیا کی دایمان دا هو دنیا کی قبل دو دنیا کی اوتا سن دروړ متناوش سرنګ به اصل د ایمان من مکان بید وقت و رکا من مکان بید حال دادی ایمان پری خود علی شه دنیا کی مکان بید سے دنیا او مکان قریب سے اخرت وقد مکفرو بی دیو کپر کڑو پدی من قبل بخا ویغذفونا بلغیب بشتل بے بلغیب پششا بشتل بے کول پششا غیبانی من مکان بید دا غزیزر نا زیزر سے دنیا دنیا نا پششا بشتل کول وہی له بینم نو واکه وشي دي مينسکي او بينه ماستوونو پرده بشي د دي مينسکي او ما بين دا کي اچتوون جي دي خوخاي کما فويلا بي شايهم د کذا کار شه د ديونو ام سارو سرا مين قبل بوخا نو رو کاپرو سرم دي سي کړلا پرو خوندوني محرومه کړلي انهم كانوا بيشكيم موريو يكنن دي ودي دی او خزيات دي دونکو